Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder på en torsdag morgen. Det er dagen derpå for den amerikanske centralbank Federal Reserve, der onsdag havde en vigtig udmelding, som sendte aktierne markant ned. Mere om det senere i udsendelsen, hvor vi også skal høre, hvor meget billigere boliglån kan blive om et år ifølge Sydbank. Samtidig så skal vi have Jyske Banks bud på tre vinderaktier, der kan løbe stærkt de næste tre måneder. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder. Mit navn er sine Terp. På boligmarkedet aktiemarkedet ja næsten alle steder, håber man, på lavere renter. Men der kommer formentlig ikke nogen rentenedsættelse i marts. Det slog den amerikanske centralbanks formand Jerome Powell fast onsdag aften, efter banken havde afsluttet sit skæbnesvangre-rentemøde. Udmeldingen er markant, fordi de finansielle markeder inden mødet regnede med, at netop marts ville blive måneden, hvor centralbanken efter hæftige renteløft ville vende rundt og sænke renten igen. Men fra formand Jerome Powell, der lyder det altså nu, at centralbanken i hans optik ikke kan få nok vidsthed for økonomiens ved og vel til allerede at sænke renten i marts. Centralbanken holder dog døren åben for, at de kan sætte renten ned senere i år, og så i øvrigt så valgte centralbanken altså at holde styringsrenten uændret på 5,25 procent ved det her rentemøde onsdag. Og formandens udmelding gik ikke ubemærket hen på aktiemarkedet. Faktisk reagerede det amerikanske aktiemarked ganske kraftigt, og USA's brede aktieindeks, S&P 500, smid hele 1,6 procent onsdag. Det betyder, at indekset havde sin værste dag i 2024 indtil videre. Helt generelt så er høje renter hård kost for selskaber, der er afhængige af at låne penge, fordi stigende renter gør det dyre for selskaberne. Og, låne. og samtidig så gør høje renter også obligationer relativt mere attraktive, hvilket kan udfordre prissætningen på aktiemarkedet. Og nu hvor vi er ved rentesnakken, så bliver det med overvejende sandsynlighed billigere at have et boliglån i 2025. For efterår med voldsomme rentesmæk, så tror økonomer i nær og fjern på, at renten snart skal ned, og men der altså er lidt uklarhed om, hvornår det lige præcis skal ske. Men i Sydbank tror man også på, at renten snart kommer ned, og derfor har seniorøkonom Mathias dollerup Sprugel regnet på, hvad boligerne konkret kan spare. Sydbanks hovedscenarie er, at den europæiske centralbank vil sætte renten ned med 1,25 procentpoint i 2024, fordi inflationen rasler ned. Bevægelsen nedad vil smitte af på boligejerne, som ifølge banken godt kan sætte deres næse op efter en rente, der i løbet af året falder med omkring 1 procentpoint, Og holder Sydbanks antagelser stik, så vil især en type boligejer mærke gevinsten, når kalenderen viser 2025. Det gælder boligejer med korte flekslån, såsom F-kort eller F1, fordi de lån hurtigt påvirkes af centralbanken. De pågældende boligejere vil ifølge Sydbanks beregninger spare 462 kroner om måneden efter skat per lånte million, hvis man altså afdrager på sit F-kort eller f lån Hvordan besparelserne ser ud for øvrige lån ifølge Sydbanks beregninger, det kan du læse mere om på jørinvestor.dk. Og inde på Investor, der finder du her til morgen også Jyske Banks anbefalinger til tre aktier, som de tror kan løbe fra resten af børsflokken de næste tre måneder. Der er tale om Carlsberg, Genmap og almindelig brand. Og hele forklaringen på, hvorfor lige præcis de her tre aktier kan blive vindere, finder du altså på jørinvestor.dk. Overordnet så er Jyske Bank syn, at man skal kigge mod defensive aktier, fordi der i deres optik er en risiko for, at økonomien havner i en mild recession oven på de seneste 18 måneders rentestigninger. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen, der lander regnskaber fra DSV og den nye fusion af Christian Hansen og Novo Sims, som hedder Novonesis her til morgen. Hvordan de regnskaber lander, kan du selvfølgelig læse meget mere om på yourinvestor.dk efterhånden, som vi har fået dem ind ad døren. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hav en rigtig god dag.